Termál Mátra alján falu szélén lakik az én öregnéném, melegszívű, Meleg szívű, dolgos derék, Még se tud megélni abból a kevés kenyugdíjból, Amit a postás havonta kihoz neki. Öregnéném tudja, mitől fordult ilyen rosszra a világ sora, De nem a bosszú jár az esze, nem azon, hogy elég tételt vegyen, Hanem a munkán, mindig csak a munkán. Öregnéném ugyanis becsületes munkában megőszült magyar asszony, aki végig dolgozta az életét, és most sem tud tétlenül megülni otthon. Heti négyszer átjár a szomszéd kisváros termálfürdőjébe, ott törölgeti a követ a sároslábú fürdő vendégek után, ott hajolgat köpenyben a fájós, meszes derekával. Reménytelen munka, nem sok látszatja van, keveset is fizetnek, de öreg néném már megbékélt a sorsával. Húzogatja fel alá a széles felmosófejet a bejárati csarnok kövén, aztán lábbal időnként odébb igazítja a neonsárga, vigyázat csúszás veszély-táblácskát is. A háromszögű táblán egy éppen hanyat vágódó embert lehet látni, és hát igaz, ami igaz, öregnéném titokban, a lelkeleg ottabban ott abban a kis zugban, ahová még az EKG se lát be, azért néhányszor azt kívánja ennek a sok mocskos, redves parasztnak, hogy vágódnának, mint hanyat, ahányan csak begyönnek lubickolni, mint az a hülye pálcika ember ott a képen. Ám hangos szó csak ritkán hagyja el az ajkát, csak is akkor, ha a keserűség már valóban a torkáig tolul. Például, amikor az a tetovált kis cigányát megy a friss kövön, mert beengedték ide, azt együtt fürdik majd a többi rendes emberrel. Na, akkor azért felhorgad öreg az önbecsülés, mert határa azért mindennek van? Hogy tégedet is a bot, élne szájba jajdul fel nagy nyelvi leleménnyel mellőzve a hangrendi egyeztetést? Az érintett, aki épp átszaplatott nájki papucsában, a frissen felmosott kövön nem néz hátra, csak cél tudatosan beszenyezni a medencét. Biztos utcai ruhában van fordulutána öregnéném öreg néném, nem gondolva bele, hogy öt fokban alig ha sétálgat valaki odakint térdigérő színes kockás fürdőgatyában. Még egy ilyen stram, tetovált fiatalember se. Bár tűnődik, ezektől még az is kitelik, mert ezek nem fáznak szövi tovább a gondolatot. Öregnéném pontosan tudja, milyenek ezek, hogy megeszik még a szart is, megsütik a sündisznót, sőt, még a patkányt is, beszélik elegen. Ezek lopták el tavaly a tűzifáját, az, hogy nem fáznak, az ugyan ellent mondani látszik ennek, de a tűzifa kint volt a nyári konyhában, és hát ha kint volt, elvitték. Mert visznek ezek mindent, tolja sebesen a fejet, ami nincs leláncolva, meg ami le is van, azt is húzza vissza fele mérgesen a felmosófejet. Nem volna szabad ide beengedni őket, a fürdőbe dohog magában tovább. Ha ő rajta múlna, egy nagy táblára, hogy cigány nem jöhet be. Javasolta is már, és a dolgozók egyet is értettek vele, de azt mondták, kiírni mégse lehet, nem olyan világ van. Még nem, gondolja öregnéném, de majd lesz. Gyöngyös patán is rendet lehetett rakni, pedig az két falura van csak tőlük. Majd lesz egyszer csak rend itt is, nem fogják akkor naponta fertőtleníteni a termálvizet, és neki se kell végig húzgálni ezt a rohat fejet a kövön, hogy a belerohadnak ki mindnek, akit ide szaros sebb. Öregnéném kismenye védőnő. Ő mesélte, hogy náluk a faluban tíz kis mamából nyolc cigány. Na hát. Öreg sehogy se érti, miért nem lehet három után elköttetni minden asszonyt, ahogy az egyik okos ember a falujukban már felvetette. Hát nem az volna a megoldás? És a menye? Az meg miért nem csinál valamit, ha látja, hogy elfogy a hely a sok magyar gyerek elől? Hát milyen védőnő az olyan, aki még a saját lendő gyerekeit se képes megvédeni, mi? Aki hagyja, hogy idejusson ez az ország. Öreg néném kimelegedve áll a falnál a fehér munkaköpenyben, figyeli a jövésmenést. Odaként látni a nagy üvegtáblákon át szitál a hideg eső, a fürdő vendégek meg csak hordják, hordják be a sarat. Ide eszi a fene mindet a melegbe, ha kincidri van. Magas fiatalasszony közeledik gyerekkel. Hosszú barna haja a derekáig ér, fülében karika fülbevaló. fülbe való. A nő mellett egy kislány bámészkodik barbis Sötét, csigás haja leír a dzseki széle alá. Várnak az apára, aki parkolóhelyet keres kint. A jegycsomagok árát böngészik. A nő a kis ablakhoz hajol, megkérdezi a pénztárost, Hogy a wellnessbe van-e családi jegy. Öreg néném idegesen fülel. Lesz nektek wellness, gondolja, És tolja előre a felmosó fejet, aztán, amikor a nő közelebb ér, a pénztári sor előtt hirtelen irányt vált. Őzgidácska setesuta rátévett az országútra. A kislány fekszik a földön, bömböl, ahogy a torkán kifér. A sapka sehol, elrepült jó messzire. Elnézést, mondja öreg néném, és elömlik arcán a félszeg mosoly. Pedig még a félműszak hátra van.